Розділ п'ятий Чоловіче ім'я Рід Маєток Трамбле тхнув магією. Вона вкривала моріжок і трималася на розпластаних долілиць охоронцях, яких Трамбле намагався оживити. Поряд із ним стояла на колінах висока жінка середнього віку, рудоволоса, приголомшлива. Хоча я її не впізнав, Перешіптування братів підтвердили мої підозри. Мадам Лабель, скандальна куртизанка і господиня Бельрос. Її тут, звісно, не було чого робити. Капітане Дігорі, я озирнувся, почувши напружений голос позаду себе. Там стояла кощава білявка, що міцно зчепила руки. На безіменному пальці в неї виблискувала дорога обручка. У куточках її очей, очей, що тепер гнівно свердли потилицю мадам Лабель, виднілися мімічні зморшки. Дружина Трамбле. Вітаю, капітане Дігорі, пролунав тихий голос селії. Тоді з'явилася вона сама, обійшовши матір. Я важко ковтнув. На ній досі був жалобний чорний одяг. Її зелені очі яскраво виділялись у світлі смолоскипів, розпухлі, червоні. На її щоках виблискували сльози. Мені закрутіло подолати відстань між нами та стерти їх. Стерти всю цю кошмарну сцену, таку схожу на ніч, коли ми знайшли Філіппу. Мадемуазель Трамбле, натомість я схилив голову, Гостро відчуваючи на собі погляди братів. Погляд Жана Люка. Ви маєте гарний вигляд. Брехня. Вигляд у неї був нещасний, неляканий. Вона схудла, відколи я бачив її востаннє. Лице в неї було витягнуте, кощаве. Наче вона місяцями не спала. Я теж місяцями не спав. Дякую. Вона злегка всміхнулася цій брехні. «Ви теж!» «Перепрошую за обставини, мадемуазель, але запевняю вас, якщо в цьому винна відьма, вона згорить!» Я позирнув на трамбле. Води з мадам Лабель схилилися поближче одне до одного і, схоже, квапливо розмовляли про щось із охоронцями. Насупившись, я підступив ближче». Мадам Трамбле прокашлялась І перевела обурений погляд на мене «Запевняю, пане У вас і вашому поважному орденові Тут немає потреби Ми з чоловіком Богобоязливі громадяни й не терпимо відйомства Жанлюк люк поряд зі мною схилив голову «Звісно, мадам Трамбле Ми тут лише для того, щоб перестрахуватися Щоправда?» — Ваші охоронці були непритомні, мадам, — відзначив я. — А від вашої домівки тхне магією. Женлюк зітхнув і кинув на мене роздратований погляд. — Тут завжди так пахне. Мадам Трамбле примружилась, а її губи стиснулися в тонку риску. Їй стало неприємно. — Це все той жахливий парк, отруює всю вулицю. Якби не краєвидна дольор, «Ми вже переїхали б!» «Перепрошую, мадам, та все ж, ми розуміємо!» Став переді мною Жан-Люк із примирливою усмішкою. «І просимо пробачення за тривогу!» Зазвичай пограбування підпадають під юрисдикцію поліції. Та він завагався, його усмішка зникла. «Ми дістали анонімне повідомлення про те, що сьогодні тут буде відьма». «Ми просто здійснимо швидкий обшук приміщень, і ви та ваші рідні зможете спокійно повернутися додому». Капітани Дігорі, Шасара Тусен. Голос, який його перебив, був теплий, лагідний, приязний. Ми всі як один повернулися на нього і побачили, що до нас крокує мадам Лабель. Трамбле швидко пішов слідом, покинувши дезорієнтованих охоронців. «Ми щойно поговорили з охоронцями?» Вона всміхнулася, показуючи яскраві білі зуби. Вони мало не сяяли на тлі шарлатних губ. «Ці бідолахи, на жаль, нічого не пам'ятають». «Дозвольте спитати, Елен!» Процідла крізь зуби мадам Трамбле. «Що ви тут робите?» Мадам Лабель із гречною байдужістю повернулася до неї. Звісно ж, проходила повз і побачила, що щось коїться. Проходили повз? І що ж ви, дорогенька, робили в цій частині міста? Здавалося б, у вас у таку пізню годину можуть бути справи на власній вулиці. Мадам Лабель вигнула брову. Цілком слушно. Її усмішка стала ширшою. Вона позирнула на Трамбле, а тоді відповіла на крижаний погляд його дружини. «У мене дійсно є справи». Селія заціпеніла, схиливши голову, а Трамбле квапливо втрутився в розмову, поки його дружина нічого не відповіла. «Звичайно ж, шановне панство, ви можете скільки завгодно допитувати мою прислугу самі». «Не тривожтеся, мосьє Трамбле! Ми їх допитаємо!» Гнівно зиркнувши на нього. «Заради селії!» Я підвищив голос, звертаючись до поліціянтів і шасерів. «Розійдіться й оточіть територію! Заблокуйте всі виходи! Поліціянти, дійте спільно із шасерами! Якщо це справді відьма, не дайте їй заскочити себе безборонними!» «Це не відьма!» Наполягла мадам Трамбле, стривожено роздираючись довкола. У сусідських маєтках почало спалахувати світло. Біля зламаних воріт уже з'явилося кілька людей. Одні – в нічному одязі, інші – в розкішному вбранні, подібно до вбрання родини Трамбле. Обличчя в усіх були звичні, насторожені. Це просто злодій, тільки й усього. Вона раптом замовкла і перевела погляд на маєток. Я подивився туди ж, куди вона, на одне з вікон на горі. Заворушилася фіранка, і на двір два обличчя. Одне з них було знайоме, попри перуку. Блакитно-зелені очі, яскраві навіть іздалеку, округлилися від панічного жаху. Фіранка швидко повернулася на місце. У моїх грудях зросло вдоволення, і я дозволив собі всміхнутися. Нехай тече, неначе води, справедливість і правда, як ріка потужна. Що там таке? Женлюк теж поглянув на вікно справедливість. Вони досі там чоловік і жінка. Він театральним жестом оголив балісарду. І я швидко впораюся з жінкою. Я нахмурився згадавши вуса тієї жінки. Мішкуваті штани, закочені рукави сорочки, ластовиння. Її запах, коли вона врізалася у мене на параді, ваніль і кориця. Не магія. Я швидко мотнув головою. Однак відьми не завжди пахнуть злом. Лише після практики. Архієпископ під час нашого навчання чітко давав зрозуміти, будь-яка жінка це потенційна загроза. І все ж. Я не думаю, що вона вільма. Жанлюк люк підняв чорну брову, роздувши ніздрі. Ні, не може бути простим збігом, що ми отримали повідомлення саме цієї ночі, перш ніж саме ці злодії пограбували саме цей будинок. Я, насупившись, ще раз поглянув на вікно. Я зустрів її цього ранку. Вона... Прокашлявся. У мене запалала ззаду шия. Відьмою не здавалося. Виправдання здалося нікудишнім, навіть мені самому. Мою шию ззаду просверлював погляд селії. А, вона не може бути відьмою, бо не здавалася відьмою. Звісно ж, я помилився. У неї були вуса, промим рев'я. Жанлюк пирхнув, і я ледве втримався, щоб не повалити його на землю. Він же знав, що на нас дивиться Селія. Не можна забувати, що зовсім поряд парк Бріндель. Попри обставини, можливо, що ці чоловіки і жінка просто злодії. Можливо, вони заслуговують на в'язницю, та не на вогнище. А вже ж! Жанлюк закотив очі і без мого наказу попрямував до дверей. «Тоді почнімо діяти швидше. Допитаємо цю парочку і вирішимо, в'язниця чи вогнище». Заскриготівши зубами від його безсоромності, я кивнув поліціянтам, і вони поквапилися за ним. Сам слідом не пішов, а натомість продовжив дивитися на вікно. І дах. Вона так і не з'явилася знову і я, чекаючи, потихеньку обійшов будинок із боку. Хоча від присутності Селії в мене просто таки палала спина, і я старанно її ігнорував. Селія хотіла, щоб я зосередився на шасерській службі. Це й треба зробити. Минула ще одна мить. І ще одна. Праворуч від мене розчахнулися маленькі підвальні двері, що ховалися за гортензіями, з них вивалилися Жан-Люк і чоловік із бурштиновою шкірою. Зблиснули в Севі місяця ножі. Чоловіки перекотились один раз, а тоді Жан-Люк опинився вгорі, притиснувши до горла другого чоловіка ніж. За ними вирвалися з підвальних дверей троє поліціянтів із кайданками і мотузкою. Кілька секунд, і вони спутали йому зап'ястки та щиколотки. Він гарчав і крутився, голосно й завзято лаючись, а також вимовив одне пристойне слово – «Лу». Чоловік марно смикав за свої пута, багровіючи на виду від люті. Один із поліціянтів спробував заткнути йому рота – «Лу». «Лу» – чоловіче ім'я. Логічно. Я попрямував далі, продовжуючи обшукувати вікна і дах. Звісно ж, невдовзі помітив, як по стіні видирається струнка тінь. Повільно. Придивився. Цього разу вона була у плащі. Поки тінь лізла, плащ розійшовся, відкривши сукню. Не менш вишукану, ніж у мадам Трамбле. Напевно, крадену. Але заважала жінці, схоже, не сукня. Заважала їй рука. Щоразу, коли та рука торкалася стіни, вона різко прибирала її, неначе від болю. Я примружився, намагаючись визначити джерело проблеми. Та жінка була зависоко, однозначно зависоко. У неї послизнулася нога, неначе відреагувавши на мій страх. Жінка пролетіла кілька футів, а тоді зупинилася, вчепившись у підвіконня. Коли вона зірвалась, у мене обірвався шлунок. «Агов!» Я помчав уперед. Залунали кроки. Ззаду нас доганяли шасери й поліціянти. Жанлюк люк повалив зв'язаного чоловіка на землю біля моїх ніг. «Ви оточені! Ваш хлопець уже у нас! Злізайте негайно, поки не вбилися!» Вона послизнулась і знову зачепилась. Цього разу її перука злетіла на землю, відкривши довге каштанове волосся. Я, несподівано розлютившись, кинувся вперед. «Злізайте негайно!» Чоловік зумів звільнити рот від кляпа. Лудо, допоможи!» Поліціянт знову спробував Соломіці заткнути йому рота. Жінка, почувши його голос, зупинилася на вікні і позирнула на нас. Коли вона побачила мене, на її обличчі відбилось упізнавання, і вона піднесла здорову руку до лоба, неначе віддаючи честь. Я отетеріло витріщився на неї. Вона справді віддавала честь. Мої руки стиснулися в кулаки. «Лізьте по неї Жанлюк, Жан-Люк, почувши наказ, насупився та все-таки кивнув. «Шасери, за мною!» Мої брати кинулися вперед, Оголюючи балісарди, поліціянти, будьте на місці, не давайте їй утекти. Якщо інші шасери й думали, чому на землі зостався саме я, то змовчали, мудро. Та поліціянти однаково дивилися на мене з цікавістю. Що таке? Гарикнув я, гнівно поглянувши на них. Вони квапливо перевели погляд назад, на дах. Усередині був ще хтось. Минуло кілька довгих секунд, і один із них вийшов уперед. Він здавався нечітко знайомим. Деніс. Ні, Давид. Так, капітане, ми з Жофре знайшли декого на кухні. І що? Ще один поліціянт, Либонь, Жофре, прокашлявся. Вони стривожено перезирнулись. І Жофре важко ковтнув. Вона втекла. Я різко видихнув. «Однак ми вважаємо, що вона і є ваша відьма!» З надією в голосі додав Давид. «Від неї начебто пахло чарами, а ще, а ще вона отруїла псів, на пащах у них була кров, а пахли вони дивно. Якщо це вам допоможе, вона, ну, пошрамована!» Докинув Жофре. Давид серйозно кивнув. «Я повернувся до даху, не сказавши більше ні слова, і примусив себе розтиснути кулаки, дихати. У цьому не були винні ні Давид, ні Жофре. Їх не навчали працювати з відьмами. І все ж, може, вони й могли пояснити архієпископу свою некомпетентність, може, й могли прийняти покарання сором, ще одна відьма на волі, ще одна відьма. Дістала змогу докучати безневинному народу Бельтерри. Докучати Селії. Я вп'явся поглядом у злодюшку крізь червону і млу перед очима. Лу. Вона скаже мені, куди втекла відьма. Я витягну цю інформацію з неї за будь-яку ціну. Я виправлю це. Навіть із пошкодженою рукою їй вдалося видертися швидше за шасерів. Вона досягла даху, перш ніж інші подолали бодай перший поверх. Розходьтеся, заревів я на поліціянтів. Почувши мою команду, вони розбіглися. Вона має десь злізти. Оте дерево, огляньте його і ринули, знайдіть усе, чим вона могла скористатися, щоб утекти. Я чекав, ходячи туди-сюди й кипляче, поки мої брати невпинно дерлися вгору. До мене долунали згори їхні голоси, вони їй погрожували. Добре, вона спілкується з відьмами, їй годиться нас боятися. Нею хоч пахне, гукнув я поліціянтам, тут ні, капітане, і тут ні, ні, пане. Я ледве втримався, щоб не загарчати з нетерплячки. Кінець кінцем, здавалося, минула вже ціла вічність. Жан-Люк вибрався на дах слідом за нею. За ним вибралися троє моїх братів. Я чекав і чекав і чекав. Позаду мене крикнув Давид. Я різко розвернувся і побачив зв'язаного злодія на півшляху до дороги. Він якимось робом зняв мотузки з ніг. За ним чали поліціянти, Та вони надто сильно розосередилися на подвір'ї, Виконуючи мій наказ. Я, ледь не вилаявшись, кинувся за ним, Але завагався, почувши крик Жана Люка. «Вона не тут!» Він знову показався на даху, І його груди важко здіймалися. Навіть іздалеку я бачив гнів у його очах, Такий самий, який відчував я. «Вона зникла!» Роздратовано загарчавши, я оглянув вулицю в пошуках чоловіка. Але він також зник.